Тап корпусу у селі Зембжіце. Голос. Показання гітлерівського радиста були для нас дуже важливими. Вони підтверджували повідомлення правдивого. І ось тепер дозвіл влаштувати грозу в КРО. Чи не потрапить Олексій у пастку? Одна справа – підтримувати зв'язок із контррозвідником Абберівцем зустрічатися з ним, інше проникнути у саме лігво, пройти хитру і не виключено жорстоку систему випробувань, перевірок. Однак гра варта риску, повна легалізація, становище, пропуск, можливість бувати в укріп районі Кракова. Таке могло тільки приснитися. Ми все зважили з Олексієм правдивий зажадав, щоб Олексій терміново роздобув собі надійні документи на нове ім'я. На світанку займці, товариш Міхал і Валерія, та Гроза прибули на Краківський вокзал, щоб поїздом дістатися до Велички. Міхалу і Грозі треба було зустрітися із Бохенеком, який був не лише винахідливим диверсантом, а й майстерно виготовляв німецькі документи. Валерія ж мала доставити нам нові розвіддані. Та ми її того разу не дочекалися. Трапилось нещастя. Біля вокзального кіоска вони потрапили в облаву. Грозу і Валерію відпустили, повіривши їхнім довідкам, а Зайонса затримали. Зайонсу загрожував освенці. Його звинувачували в ухиленні від роботи. Валерія дізналась, що кожного ранку разом з іншими арештованими Міхала виводять на околицю Кракова до скелі Твардовського дробити каміння. У величезній каменоломні кожного дня гинули люди. Про втечу не могло бути і мови. Але Валерія не розгубилася. Вона знайшла потрібну людину – зговірливого і впливового фольксдойче. Той зажадав 10 тисяч злотих. Гроза зв'язався зі мною. Попросив допомоги. Читач уже знає, що група Близнякова, розгромивши гарнізон станції Строне, реквізувала виручку каси. Завдяки тим коштам товариша Міхала було звільнено з-під арешту. Знов ожив пароль дум спіро фолькс явно продешевив. Не знав він, що за Зайонса, живого чи мертвого, гітлеївці обіцяли нагороду у 20 тисяч рейхсмарок. Отман дотримав слова. За новою кенкартою, виготовленою бохенеком, гроза відтепер Георгій Владимиров – колишній поліцай, що втік із Львова від більшовиків. Це цілком влаштовувало отмана. Підбір кадрів якраз був обов'язком отмана. Старанно перевіривши документи Владимирова, він дав їм належний хід, направив справу своєму шефові. Потяглися тривожні дні очікування. Гроза не кинув роботу на будівництві оборонних споруд, де його із чорноробів перевели в обліковці. Це давало йому, як розвіднику, немалі переваги. Через тиждень Отман викликав Олексія у Кшишовице. У своєму службовому кабінеті поздоровив грозу Георгія Владимирова із вступом на службу в Абвер. У двох визначили коло діяльності Владимирова. У Кракові і навколо нього виявляти розвідагентуру, перш за все радянську, стежити за польськими патріотичними групами. Отман наставляв нового працівника. Наші пеленгатори виявили передавач на вулиці Смож. Підключись і ти, якщо передавач ваш, поперед своїх Хай змотують вудочки, а вже потім розгорни бурхливу діяльність. Ось кажуть, на неповороткість Служби безпеки була, мовляв, рація та проморгали.